Svenska ledningen håller krigsråd Den ökande ryska aktiviteten under söndagsförmiddagen oroade folk i den svenska ledningen. Flera av dem gav sig själva ut till förposterna för att se vad som var i görningen. Kungen hade som nämnts låtit bära sig ut till en av de posteringar som varit under attack och gett order om att dra in den. Även general Levenhaup begav sig ut till förposterna. Han var på många sätt en märklig man. En mycket duktig krigare, kompetent, självsäker, varmt troende och intelligent. Ovanligt lärd för att vara krigsbuss. Parenthes. Han hade tidigare bestått till namnet den latinske översten Slut parentes. och var stolt över detta. Generalens fysiska mod var mycket stort. Under strid uppträdde han alltid kyligt och lugnt och tvekade aldrig att rida dit kulsvärmarna var som tätast. Hans personlighet var dock komplicerad. Han hade en mörk syn på livet och var klart pessimistiskt lagd. I omgånget med andra var han osmidig och hade lätt för att råka i krakel. Inför intriger riktade mot hans person, verkliga eller bara anade, hade han hyperkänsligt väderkorn. Något som allt som oftast färgade hans sätt att tänka i en lätt paranoid nyans. Ville det sig illa kunde han se bakdantare bakom snart sagt varje stubb. Hans ansikte var lika motsägelsefullt som hans karaktär. Dragen antydde både vekhet och kraft, med stora, aningen skrämda ögon och tunga ögonlock som samsades med en lång aristokratisk näsa och en liten, med en bestämd mun Född 50 år tidigare Mitt under brinnande krig I det svenska lägret på Skälland Utanför Köpenhamn Hans far En krigare och storgodsägare Hans mor En syssling till Karl den tionde, Med det andryga efternamnet Suhoenlor Neustein und Gleichen, Hade tidigt dött och lämnat honom Föräldralös Hans uppfostran hade efter detta legat i händerna på några av topparna inom den svenska högadeln, bland annat Magnus Gabriel de Lagardi och Carl Gustav Rangel, Herren på skokloster. Han hade fått studera vid Lunds, Uppsala och Rostocks universitet och vid det sistnämnda lärosätet hade han också disputerat. Siktet hade från början varit inriktat på en karriär som diplomat. Då han återvände till hemlandet från studierna i Tyskland fann han dock utsikterna inom ämbetsmannafacket vara så skrala att han tvangs tänka om. Som tidigare påpekats fanns det i stort sett bara två vägar för en ung ädling att gå och då nu pennans väg var stängd för den unge Adam Ludwig Levenhaupt återstod bara svärdets. De nya principer som gällde i Karl den elftets armé där officerarna var mer eller mindre tvingade att börja sin bana längst ned och sedan tjäna sig upp, tilltalade dock inte alls den självsäkra ynglingen. Som brukligt var gick han istället i utländsk krigstjänst. Han slogs först mot turkarna i Ungern för att sedan i nära nio år marschera under de nederländska fanorna i Flandern. Efter krigsutbrottet 1700 hade han blivit chef för ett av de nyuppsatta tremänningsregimenterna. Under de sega striderna i Baltikum hade Levenhaupt snart visat sin talang. Han var den enda av de svenska befälhavarna där som klarade av att vinna upprepade segrar mot en allt större och allt kompetentare ryska herren. Under året 1705 hade han utnämnts till guvernör i Riga och fått befälet över de svenska trupperna i Livland, Kuruland och Semgallen. Det var en mycket snabb karriär, utan tvekan fotad på hans egen stora skicklighet. Han var genomsyrad av tidens patriarkala sätt att tänka och visade sig ofta verkligt mån om sitt manskap och sina officerare. Och han var också i regel gillad av sitt folk. Gärna talade generalen om den kärlek han kände för sina fattiga knäktar. Som militär var han försiktig. En egenskap som i dessa sammanhang ofta men dock inte alltid var en dygd. Denna försiktighet kunde ibland slå över i något som närmast liknade letargi. General Levenhaupt slutförde sin lilla tur och red tillbaka till lägret och sitt tält och la sig att sova. Han led av diarré och saknade matlust.